Зосталася тільки страшна пам'ять про криваві вчинки тієї людини. Та люта ненависть між синами, котрі, мов скажені пси одразу ж, не відходячи від свіжої могили, почали гризтися за владу над гуннами. Наступного дня після похорону зібралися сини Аттіли у батьківський палац нараду. І відразу ж пересварилися. Кожен хотів стати великим каганом. Довго сперечалися вони, доходячи аж до зброї. І ніяк не могли обрати великого кагана і поділити між собою землі і племена, що дісталися йому спадок від отця. Тоді вирішили кинути жереб. Тобі це, а тобі оце. Почув про такий ганебний перерозподіл гордий король гепідів Ардарік. Почули інші рикси князі й вельможі. Обурились страшенно. Як? А розігрувати нас, мов жалюгідних рабів? Ні, досить терпіти гунське ярмо. Підняли свої війська, об'єдналися і виступили проти гунню. Злякалися Гунне, що втратять усе. І припинивши чвари, рушили на зустріч. І зійшлися за Дунаєм, де тече ріка Недва. Січа була люта. Довго жодній з сторін не щастило переважити супротивника. Ардарік, що став на чолі всіх пригноблених племен, підбадьорював своїх союзників. Хто хоче волі – той не повинен боятися смерті. Перемога на кінці наших списів. Сьогодні ми або станемо вільними, або ж загинемо достойно. Бійтеся одного – залишитися рабами. Айлак, старший серед братів, улюблениця тіли, кидався у самогущу бою, мечем, списом, булавою і пращею, прокладаючи собі дорогу до перемоги, і ведучи за собою все гунське військо. І став би він великим каганом, коли б переміг. Та не пощастило йому в бою. Кинутий чиєюсь сильною рукою гострий спис пронизав йому груди і обірвав життя. Закричали в страхові великому «Гунни!» і покотились назад залишивши мертвими на полі бою тридцять тисяч своїх одноплемінників і назавжди втратили панування над сусідніми племенами. Поділили сини, а тіли між собою недобитків, і кожен із своїм родом потягнув у свій бік. Так загинуло. Розпалося криваве царство гуннів, а підкорені ними племена списом і мечем здобули собі волю. Межа мир від кам'яного острова на росі до річки Почайне, де у густих предковічних борах кінчалася полянська земля, і за Ірпенем починалася деревлянська. А за Дніпром по Десні Сіверянська. Два дні кінної їзди. Однак послані туром Кий, Хорею і Ясен, пчали щодуху, і міняючи поселищах, які траплялись на їхньому шляху стомлених коней на свіжих, подолали цю відстань за півтори доби. Поспішали до стрія межемера. Кий не раз бував на стугні, і на Ірпені, і на Почайній, але і його, не кажучи про молодих супутників, знову вразила дика величавість тутешньої природи. Все йому здавалося цікавим, незвичайним, не таким, як дома, на росі. Які могутні дуби! Які струнки красуні сосни! Прикорені у три обхвати. Вони здіймаються вгору так високо, що, здається, підпирають верхів'ям небо. А який густий, пригустий під ними під лісок.